Basi monani onea thamba mimi natamani vingekuwa ni, <laughs> ni, ni bwenyewe <laughs> eh umeona lakini nimejulikana kupitia star tv lakini kwa segment mbalimbali yeah. ilikuwa moja ilikuwa inaitwa atengua kauli yeah. ambayo ilikuwa imepita sisi tuna ubunifu wetu bwana lakini bwana ee. uliyeenda bwana nani bongo search bwana yap hivi likoje yani ulienda kulo ulikuwa nataka kufanya nini bongo search bwana Yeah. ndiko chane sasa eh, nikuchane sasa ki ukweli ukweli basi ipo kwauso bana ilikuwa ni hivi au analaza ilikuwa ni hivi also haikuwa yeah. kama yani sikw ah, mimi naimba muziki so kwamba yanaingiaa pale ningepiga funiko moja <sighs> baya ambapo zingisingetokeana na na, na, na na watu wangeshangaa sana sasa so, mimi nikaamua kuwaachia wadogo zangu wa Mwanza pia uso bana wafanye vizuri ili na wenyewe watu wa game uso bana mimi nienda pale kwa sababu gani mm mimi ni mchekeshaji au sio bwana? Sasa kule wanaenda wale wanaoimba. Oh, yes, of course ni design kama hiyo lakini pia nilifika nilikuwa nimeenda kufa sisi zangu za kawaida tu. Una mambo yangu ya kawaida pale na pa, kwa mimi kwa ajili ya issue nyingine. Issue nyingine. Sawa. Bas nikakutana bwana na jamaa yangu mmoja bana anaitwa Frank. Frank bwana ni mshikaji ambaye tumehaso sana pamoja ni Mwamba au ni mtu mmoja wa masoko masoko sana kasherefanyia diri nyingi, nyingi fresh. Yeah. Sabana, kidogu, uka, uka, mm. fula, nini fresh. Ya. Na mwanangu twende pale kidogo kidogo. watu Nini muda mrefu toke asubuhi tuko hapa. Basina nikaingia ukiwa ni brother K. Uh, eh, tayari si yuzi tu bwana. Au brother ndo pale nikatisha kidogo na wakacheka, wakafurai na nini? Watu ingine, fresh kwa. leo watu waendelea kucheka. <laughs> kwa ni evil. brother K ni nani anatokea wapi yani kila mtu no, eti kweli brother K ni muha si brother K si eh, ni nani brother K ni mngoni fulani hivi huko si bomba mbili pale hawajasikia ah, vizuri <laughs> <laughs> <laughs> tena <laughs> <laughs> <laughs> brother K si muha yeah. brother K ni mwamba fulani hivi au ni mwamba mbona pale songea eh, bomba mbili pale kwa mzengo nyani au sio bwana wao bezeke siomuwa kabisa sema tu mimi waha nimekaa nao sana pia nimekaa nao kigoma kwa muda wa miaka mingi sana nimejifunza tabia zao nilijifunza hata zao au na waha na rafiki zangu sana hapo pia ni watani wow. wangu wow. kwa hiyo umepitia umo umo eh unaa eh, hivi tunakwenda hivyo hivyo <laughs> okay brother <laughs> K uh, ni comedian lakini pia ni mwanamuziki lakini kilichomfanya uh, watu wengi sana wafahamu hasa Tanzania nzima na ulimwengu kwa ujumla ni comedy. Mziki ulikuwa uko wapi? Asa mimi kwanza nimeanza mziki kabla ya comedy. Na mimi kwa kama ni mwana comedy, kwa sije si, si, Kabisa? Mimi kwa nijifamu mimi ni mwanamuziki na nimefanya na wanamziki wengi. Mwana wengi tu nimefanya atakavyo hapa na wataja unaona wakati sisi tunaimba mziki hicho kama ma brother. Japo bado kama brother kipindi hicho tunakutana Tanganyika pale. Kigoma. Kigoma tunakaa mwanangu usemmoja kama kuna kidownifani so, vye. Hey iyo bango bichi kote tunapasua huko bango bichi tunakwenda paka huko ni hii hii sana kule kudada deki jimba sana unaona bana ndio japo tulikuwa tupata majina na nini wale kwa ni my brother wana uwezo mkubwa lakini pia kuna babarevo ndio kwando size zetu sisi sio nao sana babarevo huyu babarevo huyu unamjua wewe babarevo ndio yani hiyo people eh fundi nyumba huyu hivyo vinwiwa sababu voni soso voni nyumba wazako watu ni nani anajua kuafuni nyumba ule anajita hivyo voni nyumba wazako wanapofuni nyumba kama kimpango mwingine <laughs> Nimebabarepo <laughs> mimi na <laughs> mfahamu vizuri sasa <laughs> <laughs> na stiletto wengi. Yana vizuri kwa khehere. Jamani naongea na maneno here, here, mengi sana jamani najua kwa ongeo hujieleza na na, na na uongo huo huo na, na, na, na, na uongo na uweza mno. Umeona bana? Kwa umeanza nao wale. Sana. <laughs> Tupambana sana sana sana sana. Hivo mwanangu yani kuna game. Lakini mimi sijajifahamu kama mimi ni ni comedian. Yaani kutokana zile mwana Mi, pia mchezaji mwana. Huo ni mpira. Pia sana mpira, uo manisha, uyo, mpira Mpira Mpira mpira Au mpira ule una Mimi mpira kwa gani? Au mpira Mpira wa Simba na Yanga e, wa Manchester United acha mpira Mama yangu Mimi mpira sana mpira na ukifika Kigoma ukiulizia bwana na mwana moja pale. jina lake ni ambao ni jina maarufu sana lakini pia ni Andrew. Andrew. Eh, yeah, Andrew, uko majina okay. sana mimi pia. Asa nilikuwa kipindi pale wakati vaa -va, nje pale, mm. mimi nianza mambo yangu pale. Ni kiongea, mawe, osu watu fly, paka siku kapa siku. Asa, watu wa komedia, bana maa bana anaweza, anaweza. Asa hicho, lakini eh, kuna kipindi fulani bana Babarifu akatoka kuna mshikaji wangu mmoja kijukuu kijukuu eh mwamba sana mwanangu jamaangu mno yani mwamba kufa mtu kijukuu Andrew Kristopher huyo bwana Kristopher Charles mno mwanangu jamaa alikapiga mziki sana kuradeki. kuna mashindano ya ishi kampeni yeah, ndio ndio muda eh wakinajoma kinili sana jamaa alikapita nao wote umeona bana bana kijukuu akatoka mimi nikabaki mimi mimi Ni ndo nikakaa kwenye comedy nikatoboa. Umeona bana? Ndio. Kwa hiyo baada ya kuwa unacheza mpira pale kuna nini kilichotokea hadi kafikia hatua sasa wewe kwa tunawachekesha watu uwanjani pale. Hmm. Uh, kuna mtu aliona kuna kitu hadi kafikia hatua au ulifikaje hadi leo upo Star TV futui kwa sababu ndio sehemu ya kwanza mimi na kufahamu. Sehemu ya kwanza watu wanakufahamu ndogo kwa kifupi sana sio ndio mm. iko hivi baada ya mimi kuwa na imba music na kicheza mpira pia lakini pindi tukifika wanjani bana nawapigia watu burudani sana mwanao ilikuwa ilikuwa ni ni unajua kutoka ni kama siku moja yeah. ilikuwa ni kitu kimoi kitokea kwamba tukipindi bana walikujaga Kagera Sugar sindio ya Kagera, Kagera shuga. ni timu ya mpira. Ni timu ya mpira ya Kagera shuga. Utakuta utakuta ito wasanii nini? Wachezaji. Eh. Asa walikuwa wana wanapiga wanawatuteleesha wana, wana mechi zile kama za ali, kama Karigi flani lakini wanapocheza mm. nao. wanaangalia mm, nani anaweza nani anaweza. Okay. Na kungo timu itoka watu 5. Mimi kiwemo. Kagera shuga. Piga sana mpira sana. Sa, do, do, do, do. sasa mimi wakati me, mimi na mimi kwa jiri ya Kagera yes. Sugar Ngo. Ngo. Niko, niko, niko, ni kitu ambacho si kuki, kukifahamu mimi hatari kwa mpira nikisema hivyo kuna watu wa ile wanakutana na watu naambia na na na na <laughs> sana umepress sana kabisa sasa nikaugua ugonjwa utokia wapi arogomechaguliwa mmm ni unaona visiginu eh. kigoma hiyo hiyo eh, eh, <laughs> kigoma kigoma <laughs> hiyo nikikanyaga, nikikanyaga chini <laughs> eh, bana, kama ni, kama ni misumari kwaani mwanangu misumari <laughs> yes, nikaka, eh, ni misumari <laughs> nikakaa ndani mda mrefu nikitoka ni, hata hata, hata tatu <laughs> <laughs> ni bas mpaka wanzangu wale kaondoka waka e, wakaenda kucheza kule mm. una bana mimi sikwenda nakumbuka maremu e, wanamwita maremu baba, Sa, baba kigomu, mpabama, sana kwa so, maremu okay. sana mimi kutafuta dawa kwa katika dawa kwa e, so, nyingi nyingi dawa wakati napona asa, umesha kuwa mkubwa fany, usha mwana, hmm. mwana, mwana. Mwana, utoka, kwa sababu nikakusafia mazoezi tu ufanye ushanepa bana nakula tu migazi hivyo mwana kutoka hmm. mdogo nini ah, soma pole pole kwamba domestic uh -huh kwa Kiswahili ni kama uh, so mamba so. yeah. -sa. mambo oh, no. ya umeme sisi tunatuelewa well za umeme mimi sana kwa mambo ya umeme apiga hiyo ni refresh kiboko sana ah kisaa ah, so, nimekamaliza swali mke wangu yapo nyumba nikapanga nyumba yangu pale na ni. <laughs> Mera piga warning. Yoy mama moyumba ananiambia kana wewe unaokija siku nikija hapa ananiambia bado nyumba hizo nitapiga warning mwenyewe. Mti <laughs> wangu huyu <ya> akawa ndo kama? <laughs> Ndio kibarua sasa. Nipe ni nipiga nikapiga waya hapa nikamaliza. <laughs> sasa. Hapa pa pale pembeni <laughs> wewe hatari umeona bwana okay. kwa mimi ni fundi mzuri sana wa umeme ndio nadhani na ndio ndio naasa fani yangu nisomea umejibu ume, ume maswali mengi sana ya watu ulikuwa unafanya nini before umeanza ume lini kama mm. kwenye mziki. umesomea nini jina lako halisi lilikuwaaje nataka story fupi tu kutoka Kigoma kuja futui. Kigoma kuja Butui bwana wakati baada sasa eh, nimemaliza chuo sasa nikakata tamaa sana kwenye mambo ya eh, industry za sanaa sana. hasa mm. kwenye muziki nika, nika, nika lakini angels moja ambao angels ni angels ya vijana ambao wanakutanga pale kwa michezo mingi kuna netball kuna manini kuna, kuna kibao pale kuna watu wana hip hop uyo pia kaka kuko kuko kuko kuko kuko kuko pale Sa. sasa wakati niko pale sasa Ndiyo. lakini hapo shughuli zangu sasa zingine ikatokea sasa wamekuja e, STA kutafuta vipaji kule ndio Kigoma na alikuja kwe ni e, Juma Ahmed Baragaza pamoja na, e, na Mabuga ya mbali mabuga, e, mabuga. E. walikwenda kutafuta vipaji mimi nikapigiwa simu na mkurugenzi wangu auso yule mkurugenzi ni wa hiyo kividea ile Angels ya vijana umeona bana akaja akanipigia simba na Kiba kuna watu wamekuja kutafuta kipaji wewe na kunaga unaweza sana kuchanachana nini una, na alicho kuchana lakini pia unaweza comedy basi mimi nikaenda nikaenda siku ya kwanza uso bana ndio hmm. nikafika paka pale nikaona mbora mieusho wanazingua nikatambaa yani yani si, sio kama mieusho alikuwa na, na, na, kama nakakaa sana nikasepa zangu wakati wa mimi na zangu zile dili zangu za, za wiring ah unaingiza ingiza hela hapo mjomba wangu moyo mpaka cha alikwenda yeye ndo namshikashikia vibarua vyake huko yake za bana siku kanipiga okay, tena mburugenzi wewe anto babu pasco babu pasco bana ulienda lakini ah nakakuta usho, kesho, kesho tena kesho na sikuenda tena kesho kutu yake sikuenda tena kesho siku 4 no nikaenda e. siku namkuta poma buga tumeshamaliza kitambo hapo tuna watano tu sio bwana Hawa watu watano, si ndio? Wanatokiwa wawili watatu watoke. Ah! Yaani wa kabisa. Kabisa. ye." tu tu. ni awazi, ni nikachapana interview pale. Sasa mkali sana wa story story. Yani sana. Nikavunja kidogo. Wakatwambia aturipo majibu baada ya mwezi. Woni majibu akaja mzee baba umepita. Wewe wewe. Sio hapa na ndege hapo kwa mimi <laughs> <alingia>, kutoka Kigoma. <laughs> kuanda ndege kuja mwanza kwa ajili ya kufanya kazi hii ambayo na unamfahamu hadi hivi leo another brother Kyrase uh, aka Mobimba ni jina jipya sana na watu wengi naona huku wanatuji wakiuliza. kiuliza hili jina pia la Mobimba nanyewe limetokea wapi mbona kama jipya hivi alafu kama tulielewi inakuaje ina Mobi bimba au sio bwana mobi big ni jina flani hivi sana kwa sababu gano jua. jina ni tafsiri nzuri sana tafsiri nzuri? bimba ni mkubwa. mkubwa ni mtu mkubwa mwenye heshima zake, mwenye pesa yake. Ah. Unaona mwenye wadhifa. bimba bimba pia ni mtu ambaye anapenda mshikamano, anapenda amani. Yaani jina kubwa sana. Brother K ana mwanangu na watoto watatu sasa hivi akali watatu mm. uh, anaweza vipi ku, ku uh, tasnia hii ilivyo ngumu kwa sababu tunaelewa watu wengi sana wanapokuwa wameingia kwenye mahusiano au wanapokuwa wameoa tu mm. baada ya umaarufu wengi sana huwa wanadondoka au wanapotea kabisa je yeah, anaweza vipi kwanza kitu una uh, kama ukienda vibaya unakopoteza kwa sababu gani Watu wengi wanakuwa wana wakujua wana uaminifu mkubwa na wewe. Kipato kinaongezeka na vile vile wakina dada wengi wanakupenda wenyewe. Ah. E, yaani wewe uhangaiki, wanakupenda wenyewe. Sasa wewe uhangaiki. Kwa wewe huo uhangaiki. Mimi nangaika na nani bana? mimi uangaiki? na mtu wangu mmoja kashanipendaga zamani au sio bana? tukapendana zamani ha, umesema unapokuwa maarufu mimi sinaona ukishakuwa maarufu mm. kipato kinaongezeka mm -hmm. si ndio watu mm. lakini pia kwenye masuala ya mahusiano mm. kuna madada wengi wanapenda wawe na wewe ili watoboe we na wenyewe mambo yao kulingana wewe hasa mimi na mtu wangu ameshapendana zamani auona bwana niko naye ndio anakuja si hey. anakuja mtu mpya anakuahidi vitu vingi lakini mtu mpya nini kwa sababu kuna washikaji zangu ni wasanii nishaona na ninajua inda inavyokwenda nini <laughs> na ananipenda bana umeona bana eh, mama eh, Sonia ito Sonia au Veronica au Veronica Veronica mama ah. Veronica ananipenda tumepenana naye kitambo au sio bana Adija itu vizu Adija sasa hivi sasa a to au Angeri muona bana kutoka Adeja kuja kwa Brother Zake huku akawa Angelina muona bana lakini ndio mama Sonia ni ndio mama Veronica huyo au sasa ni mwingine mpya kabisa Saati kabisa na kabisa, Mpia kabisa. Mpia kabisa. Mm. Unabanika bandua tu. Hutaki apumzike kabisa. Una, una, unafanya nini? Ah uh, maswali mengi yatakuja <laughs> ya huku. Nataka uh, kwanza nimefunga mwaka, nimefunga mwaka kwa kutoa ngoma yangu uh, ile inaitwa Rudi. Yeah Nimefunga mwaka kabisa kabisa. Ndio. Yaani lakini pia nimefungua mwaka kwa wimbo kwa, pia. kwa kwa wimbo wangu. He, kwa tarehe moja kabisa nikatoa ngoma yangu nyingine. Nimefunga mwaka na umefungua na mwaka. mwaka. Ndio. Yasi ndo uh, ni plans zangu au iwe hivyo. Tutegemee nini sasa? Sasa yaani wa, wa, watu mambo makubwa sana kuna music na kuna ngoma nyingine inakuja kali sana. Na mtu time hii anatamani sana kuwa kama wewe. Najua hawezi kuwa wewe. Lakini kama wewe kuna mtu anataka kupitiliza kabisa yep. uh, ni, ni, ni mchanga anatamani kuimba kufikia hapa natamani kuwa comedian kama wewe. Atumie njia zipi? Kwanza, njia kwanza, kabisa misi, misi, misi yeah. kwanza kabisa mimi mimi Kwanza msaneni zoma na nidhamu. Jia kwanza nidhamu ausubana. kwanza Ni kujitambua kwamba mimi ni msanii. Nina uwezo wa kufanya music ambao ni, ni, ni nzuri. Ukishajitambua hivyo, una nidhamu. Afazingatia e, e, kuheshimu watu ambao wewe wanakutangulia ili wakupe support. Yeah. Usifanye mkubwa kwa sababu una sauti nzuri sio na nini lakini yeah. ukijifanya unapotea auso yeah. lakini pia kitu kingine lazima una nidhamu ili upate management kama brother K jinsi nilivona management mm. mimi na management yangu bana okay, e, na bwana Aziz Bank mtu na bwana Aziz Bank ni manager wangu na kuna unawasaidiaje pia vijana wachanga pale ambapo anakufuata wewe anakudm anapata namba kokote kule ambako yeye anajua vijana wanapata sana namba zetu si yes, anapata namba kokote anajua mm. lakini ukimsikiliza unaona ana kipaji mm. unamsaidiaje na umeshawahi kuwasaidia pia baadhi ya vijana wengi sana wengi na wengi sio ni... kwa kiasi kadhaa. Uh, wengi nimemwasaidia kwa kiasi kadhaa. Aiyo, hiyo tukisema kwa kiasi kadhaa, si Inaweza kuwa kwa, e, e, kwa kiasi kadhaa kulingana na yeye mwenyewe mm. au nikamsaidia sana. Also mm -hmm. bana, mm hiyo -hmm. vile na wengi nimemwasaidia sana. Ehe, eh, kwa upande wa comedy, umeona mm -hmm. nimemwasaidia sana. Lakini hata kwa upande wa music kwa ushauri, kwa nini? Wengine mpaka nimefanya nao ngoma. Umeona na wamekenda kama mimi na mifano mingi si kama ni sema lakini mifano ni mingi asante mifano iko mingi ni Mi vijana ,we wengi sana uhusu na mpaka management yetu sasa hivi tunawasaidia bado vijana wengi sana ambao okay. mimi bwana huyu aje afanye afanye okay. alipewa kila kitu anafanya hivyo so, swali langu mimi kwangu moja la mwisho ni kwamba inapotokea e, kuna msanii aidha wa comedy na ninyi ndio inakuwa mbaya sana kwa upande wenu. Unapovuma sana, yani watu wanapokuja kuzoea staili ya aina fulani, inakuwa ni sana unapopotea kuja kurudi tena kwa mara nyingine inakuwa ni ngumu. Ya kabisa. Yani inakuwa ni ngumu kabisa. Yani mtu akishapotea ndo imekuwa hivyo yani. Mtu hata akikutana na achukulia kawaida. Lakini tukiangalia wewe umetokea ume uh, ziwa. lakini uh, Tanzania nzima inakuheshimu huu. hata wale wa kongwe ukikutana nao wana kusema vizuri umewezaje ku maintain hii na utaendelea vipi ku maintain isije kashuka Mimi na kujibu swali na kujibu kwa kifupi sana ubunifu Ubunifu nidhamu mbali ni hiyo kitu muhimu sana hiyo kwa sababu ukiwa mbunifu unaenda, unaenda soko letu sasa so hivi nakwendaje una boom unakwenda hivi sio tu so vinakwendaje na wewe lakini pia heshima wa watu ambao u, u, ambao wanaokuzunguka kumingana ile e, industry libo. kuvimba kwa sababu watu wananikubali sana, ukaanza kuvimba kwa sababu mimi ni unapotea. Mimi nasimamisha e, shughuli zangu. Yaani kwa kusimamisha yani, yani shughuli zangu na ninakwenda sawa sawa hata kama ukiwa Nigeria ukiwa wapi tunakwenda sawa sawa. Na marafiki wengi wa huko huko tunapata ideas nyingi, tunawasiliana, na mambo mengi hivyo kikubwa na ubunifu kuna watu wana kufahamu kupitia movie kama movie tu ambazo ni serious lakini umeigiza mambo yako comedy utategemea kupata ya ina yoyote kutoka nji ya nyingi e, mwaka huu yes ndio e. mwaka huu kama kama kama uko mwaka huu mwaka huu kuna moja baya sana Nakuja na mtu mmoja ambaye watu wanafananisha gafaranisha naye tu kwamba eh, mimi nashukuru sana bwa yenu eh sana na shukuru sana lakini pia ni shukuru sana uongozi mzima wa Star TV wa kunifanya mimi nimefika hapa lakini pia nishukuru eh na mashabiki wangu wote ambao menisapoti umeona bwana na kuniunga mkono nikiwa kanda ya ziwa huku na kusimamisha sana yangu na, na ambao ambao zaka sasa hivi napambaa darasa mamo hapo Na, yeah. na shukuru sana mashabiki wangu Wapote pale mlipo. Umeona bwana mikoa yote nashukuru sana. Lakipaa na kushukuru sana uongozi wangu we eh, managers wangu au sio pamoja sana au sio eh, yes, eh, sana kile pia nashukuru pia na familia yangu pia kwa kunisupporti familia yangu mke wangu watu wangu wana support sana kazi zangu Wananivumilia eh, Wanajua sisi wasanii yeah. unaweza kuondoka nyumbani kwa wiki au hapo ibara sana wananiivumilia na, na, na wapenda watu wote napenda na eh, watu support muziki wangu mimi sevene nimeingia pia kwenye mziki, ambapo mziki nilikuwa nimeutelekeza kitambo, nikaingia kwenye komedi, lakini sasa hivi nimehurudia sasa tunakwenda sawa sawa. msupport jamani mziki wangu, muupokee. Muona bwana hivyo. sana bana, nashukuru kunipa nafasi ya kuongea leo hii hapa. Mbali mbali wanani supporti, wanani hey, na <laughs> kile na wasanii wengine mbalimbali ambao wananisupoti wananiunga mkono eh na nawashukuru maproducer wangu ambao wanofanya kazi zangu nzuri wakina Kamerunio wakina Wire wanani wananisupoti ni safi kabisa bwana mimi nishukuru watu wote hapa wanaonipopoti mimi jamaa na shukuru sana shukuru basi na hizo mike shukuru basi na mike bwana pia kwa sababu shukuru, na naifoni nishukuru eh shukuru na kompyuta na kompyuta na muziki mimi nishukuru tu kwamba